що зараз вона мусить зруйнувати всі Валерієві ілюзії, сказати правду, чому Ліна не ходить до клубу, і таки вернути його в цей грішний світ, вирвати з обманної хмари. Ліна вийшла заміж. Він підвівся, став над раєю, і вона побачила, як скарлючилися його пальці, як щось, мовби би, гойднуло ним. І він відступив назад, у тінь. Його довгасте обличчя видовжилося ще дужче і враз посіріло. Він поворушив сухими губами і запитав, за кого? За Володю. Володя – гарний хлопець. Ми з ним разом працювали на цілині, зауважив дуже швидко. Більше він жодним словом не виказав свого хвилювання. А мабуть же в його серці лунав крик. Його пройняв біль, а може і злість, Вже хоча б через те, що Ліна так швидко віддалася за іншого, що не шукала його. Не чекала, не домагалася зустрічей, що з кількох його холодних слів змайструвала для себе отакий вигідний затишок. Володя захистить. За Володею проживе легко. «Іди, Раю, іди!» знову поквапив він її. Мабуть, йому хотілося залишитися на самоті І пережити, переболіти все Розділ 15 Лише тиждень провчився Василь Федорович у Житомирі на семінарі А за цей час багато чого в селі змінилося Змінилося ледь-ледь А він, мов би, наново все впізнавав І то дивувався, то радів, то тривожився Посивіли ячмені, зблякли льони попід лісом. А кукуруза, як піднялася на два вершки від землі, так і сидить. Один дощ зовсім мало, але ж вони й розраховували на посушливе літо, складали якраз відповідні добрива. І картоплі не милують зір, кепско в усіх але він сподівався перемогти тітоньку посуху. Тепер для декого буде радість. Він відмовився від ці у просторі, а його громитимуть у просторі й часі. Подзвонив на роботу Фросині Федорівні. Вона поскаржилася, що Ліна майже не ходить до них. І якась вона, мов би, очужіла. а проте вертатися додому пригарно. Відчуття якогось особливого затишку огорнуло душу, і хотілося швидше зануритися в будень, у роботу. Він уже перебирав у пам'яті, що залишив недокінченим, що треба перевірити, куди йти насамперед. Він поспішав, але водночас йому було приємно пройтися селом, Пройтися просто так, вбирати в себе його гомін, вітати добре людей, знати, що комусь потрібен і що вони потрібні йому. Хлопчаки ганяли по вулиці М'яча, не помітили його, налетіли, розсипалися всі боки, голова, голова, але за хвилину вже котилися клубком у протилежний бік. Важкий шкіряний м'яч Вдарився об паркан, відскочив від нього, і Василь Федорович загилив тугу шкіряну кулю високо вгору. Влучив вдало, м'яч аж загудів, викликавши захоплення хлопчаків, перелетів через вишняк і впав за ним. Грек подумав, що такий, та де там отакий звичайний м'яч для гилки, був колись для нього мрійною мрією. Якби йому в той час отакий м'яч завоював би всю вулицю. Вони гралися ганчер'яними м'ячами з коров'ячої шерсті, опуками. А хлопці вже кудись поділися. І поки він розглядав похилений стовп опори, чого він похилився, куди ті електрики дивляться, почув за тином рівний скрипучий голос. Сумирний був А що бо таке та з роду віку Хтось називав його ім'я І ставив комусь у приклад Василь Федорович прислухався Дід шевелій вичитував хлопчакам Які полізли за м'ячем І трусунули яблуню Сумирний був Це про мене? Здивувався Василь Федорович Чи пам'ять отшибла шевеліючий і наглумитця? Ні, мабуть, людям завжди потрібен приклад. Василь Федорович зайшов у двір, шевелізні як і поспішив випхати хлопчаків за хвіртку. Яблуні обтрусили, вмить поскаржився, наче в них своїх немає. Або я не дав би, коли б попросили. Просити то інше, посміхнувся грек. На те вони яблуні й ростуть по чужих садах, щоб їх трусили. Може, на диво швидко погодився старий, оце погиркав на шкетю і одвів душу. А то ж більше ні на кого. Свої не їдуть, і одразу став не сварливим, не таємничим шевелієм чорнокнижником, а безпомічним дітком із сивиною, аж зеленою борідкою і вицвілими очима не їдуть і кви. А мені й люлька з рук валиться. Мабуть, даремно я їх лякав. Учіться, щоб не довелося в грека свиней годувати. Поїхали дідо і дочки в місто,